Неодмінно увернути якесь паскудство. Натякнути, понизити. Жертва бездарних рімейків і адаптацій підсілена серіали, як на наркотики. Щовечора прагну дізнатися, хто з ким спав і хто кого вбив. Іде якась паномірна лярвизація країни. У нас уже п'ятилітні дівчатка співають «Попитку номер 5» з репертуару «Віагри». Тепер як не увернеш блатне словечко, туди вже й не інтелектуал. Преса рясніє світською хронікою. Одній поп-зірці подарували мерседес на Великдень, інші сіре щеня кавказської породи. Той носить куртку з памперсів, той від Юдашкина, Тому на Антальському березі дві туркені п'яти чухали. Шкірую чую, як тотальне жлобство свідомо прищеплюється людям, перетворюючи їх на масу. Масі не треба мистецтва, масі не треба культури, масі треба закласти у підсвідомість, і вона піде у спроектований бік. Часом мені здається, що існує якийсь Мозковий центр, що працює на самоліквідацію цієї держави, навіть не так руками її ворогів, як зусиллями власних тут ідіотів. Те, що боїться Дракули, його показують на сон грядущий майже щовечора. В гармонійний час. Імпозантний граф виширяє криваві ікла, вампіри кущавими пальцями піднімають віка гробів. їм заганяють тільки огруди, а вони все одно встають, торохкотять кістками, трясуть зітлілим ґнотям. Пиваються людям у шиї і сласно злизують кров. Все горить, все падає. Термінатор з квадратною головою квадратно ступаючи, знищує все на своєму шляху. Когось б'ють, когось убивають, комусь здирають шкіру з обличчя, а там, під сподом, ведмежа шерсть. То те, що хоч вдень день кричала, а це вже стогне і в Ми виключили телевізор з її духовного раціону. Та й самі уникаємо дивитися, а надто у присутності сина. Бо крізь землю провадишся суцільний автоматичний секс. А малий дивиться, як йому заворониш. Часом йому набридає, майструє якусь головоломку, гляне, прокоментує. Кохання, кохання, зараз попадають. Це вже не телекран. Це іпподром сексу, де оголені вершниці мчать крізь ніч на розгнузна з них жеребцях. Колись на початку нашої незалежності день завершувався молитовно. Боже, великий єдиний, нам Україну храни. Потім швидко до допетрили, що українці стерплять змінили формат. Ніхто й не помітив. Почали демонструвати програму для потребуючих допінгу. Ертодром. Треновані дівчатка увихалися навколо жордин, імітуючи статевий акт. Поки сексапільна ведуча, майже гола і в пряжках, зачитувала листи опівнічних глядачів з подякою, що їм підняли лібідо. Під тупалі мужички почали трахати своїх жінок, підзаряджаючись від національних каналів. Але ж найсексуальніші сідниці від довгого споглядання починають приїдатися. Я вже знаю, хто як стогне, у якій позі. Я вже знаю всі позиції, але не грецькі. Греки, напевно, це робили інакше. І східні народи теж. У них танець живота, а у нас тут п'ятої точки. Як сказав Виборька, «Не вставляє, Повне марабу, як каже наш малий». Словом, спасибі демократії. Зроду не знав, що у світ стільки халтури. Куди ж її сплавати, як незахланний пострадянський простір? Хорори трилери, серіали й серії, рімейки й ремікси. Великий проект для сімейного балдіння. Вираження таке, що ці фільми роблять патологічно нездарні режисери для патологічно тупих глядачів. Циніки для плебеїв, дебіли для розумов відсталих, особливо люблять посмакувати різновиди поцілунків. Якась феме, фатале впивається йому в губи, раптом висолоплює язика, як жало, і всаджує йому до самої діафрагми. Пересуть пір'ям, боа, трансвестити, заклично посміхаються гомосексуалісти, облизують одна одну лесбіянки». Взагалі-то я толерантний до всіх, традиційних і нетрадиційних, хай собі любляться, хто як хоче. Але для чого зчиняти такий галас секс це ж діло інтимне, а інтим, як не це глибоко особисте, внутрішнє, сукровенне. Навіщо ж ходити з фалом на перевіз? Колись ще, коли Радіо Свобода слухали на конспіративно під ковдрою, серед сіляких откровень демократії, мене здивував один журналіст, що говорив про свободу звичаїв, як тоді казали, там, за Бугром. Він з такою іронією сказав, що якщо й далі так піде, то настане час, коли вчителі на уроках біології наочно демонструватимуть статевий акт, а школярі позіхатимуть і потай з-під пари читатимуть «Вергілія». «Вергілія» – не «Вергілія», а Гоголі я вже перечитаю. Дарма, що писав давно, актуально і по сей день. А що читати теперішніх пофігістів? Ту письмачку, приміром, що назвала свою матір фригідною, а мужчин своєї нації – Гедую повторити, як вона звала мужчин своєї нації, чи тих бендюжників слова, що допінгують свою нездарність з цинізмом, чи тих потасканих німфеток, що все вивертають свій тілесний низ. Поверніть мені мій захват перед жінкою, хоч трохи магії, загадки, недосяжності, а не щоб вона мені виверталася тим своїм тілесним низом. Купідон стріляв не в геніталії, а в серце. Глядачі вже зійшли з дистанції, а ті все гарцюють. Якісь тваринки невідомої статі валять одна одну й вирищать, Секс-революшн. Якісь неапетитні дівулі імітують на екрані оргазм. З'явилася нова форма освічення в коханні. Давай займемося любов'ю. Якби я тоді на Майдані у тому наметі сказав їй щось подібне, мав би доброго ляпаса. Ми на тому граніті промерзлі, знесилені голодуванням. Я не знаю, що це було. Я тримав її вялі рученята в своїх руках, боявся притягнути її до себе. Мене на відстані було струмом. Торкнув губами її лоб, відчув смужку тепла під Досі обдає жаром, як згадаю. А не схліщитись і розкочитись, як собаки. Але що ж, очевидно, і люди. Не талановиті до любові. І їх дедалі більше. Знову зайшов лев, інвертований на постелю. О, ще один різновид мужчини, коментує дружина. Його прихід. Вона його недолюблює. У мене теж з ним не дуже складається. Він надто категоричний і жовчний. Він зневажає суспільство. Він не любить українців як націю. Сам національно не акцентований. Ідентифікує себе зовсім з іншим спектром проблем. Інтелігент у третьому поколінні, як і я, але гуманітарного корення. А його дід був знаменитий, мікробіолог, батько – хірург. Дід читав лекції українською мовою у найтяжчі часи сталінських репресій. А вже батько говорив мовою скальпеля. Йому головне було точно діагностувати, прооперувати, усунути хворобу. Він успадкував, очевидно, це. Він препарує проблеми жорстко і без сантиментів. А якою мовою це для нього не суттєво? Може українською, може російською, і так само англійською. В третє тисячоліття українці в'їхали з тим самим возом проблем, каже він, з набором дрімучих стереотипів, з комплексом меншовартості. Світ приймає нові виклики, вирішує нагальні проблеми, а вони все борсуються в тих самих старих, нецікавих, і неактуальних для світу. Я вчу. Мені наші проблеми актуальні. Українські проблеми – це як чудовисько амброза Бірса, каже він. Ти читав Амброза Бірса? Я не читав Амброза Бірса, і він мені розповів. Був такий дивний американський письменник, попередник Едгара По. Теж страшнуваті сюжети. І є в нього оповідання, така психофантазмагорія. Коли один чоловік страждав, мучився, а ніхто не розумів, чому. Думали, що, може, він божевільний. Бо він, коли йшов через лістяне поле, раптом починав дивно поводитися. Щось ніби відштовхував, з чимось боровся, пручався, падав, підводився. То його було видно всього, то лише наполовину, так, ніби його перекривала якась незрима субстанція. Це були рухи борця у смертельному герці, але противника не було видно. Тому здавалося, що його або зводить судома, або це якийсь напад безумства.